112. Învierea corpurilor Și mai superficial atinse de zoroastrism sunt miturile și credințele eshatologice cristalizate în jurul lui Ima. În vreme ce în India, Yama inspira mai ales mitologia celui din tâi mort, în Iran, Ima devine întâiul rege și modelul suveranului perfect. Pentru problema înfățișată în acest capitol, e de ajuns să reamintim că tradiția iraniană asociază paradisul original cu domnia lui Ima. Timp de mii de ani, moartea și suferința nu au existat și oamenii rămâneau veșnic tineri. Dar când Ima a început să rostească minciuni, Xvarena, ul său, l-a părăsit și în cele din urmă el însuși a pierdut nemurirea. Un alt mit hatologic, deși independent la început, a fost integrată către teologia zoroastriană în mitologia lui Ima. Ahura Malta îl previne pe Ima că o iarnă de trei ani va nimici întreaga viață pe pământ și îi cere să construiască o incintă, vara, în care va salva pe oamenii cei mai buni și prăsilea tuturor speciilor de animale. Vara a fost imaginată drept un lăcaș subteran, căci nici soarele, nici luna, nici stelele nu strălucesc acolo. E vorba de o eshatologie arhaică, poate indo-europană. Vezi iarna fimbul în tradiția germanică, dar care nu corespunde deloc viziunii zoroastiene. Se înțelege totuși de ce s-a introdus Ima în acest scenariu mitologic despre sfârșitul lumii. El era regele fabulos al vârstei de aur și în vara erau păstrate mai exact salvate semințele unei umanități viitoare, gata să cunoască după catastrofa eshatologică existența paradisiacă a începuturilor.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 Mai multe idei, dintre care unele destul de vechi, se articulează acum într-o viziune eschatologică grandioasă. Lumea radical și complet reînnoită reprezintă în fond o nouă creație, care nu va mai fi alterată de asaltul demonilor.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 Tradiția a sfârșit prin asiduan în jurul anului nou cele trei evenimente hotărâtoare ale dramei cosmice și umane, creația, revelația, religiei și înnoirea eshatologică. Dar întrucât anul întruchipează totalitatea timpului cosmic, ultimele zece zile ale fiecărui an anticipează întrucâtva drama eshatologică. Este intervalul fabulos în care sufletele se reîntorc pe pământ, un iast, 13,49. Liniuță 52 îi invocă pe Fravasii, care circulă liber în timpul ultimelor 10 zile ale anului. Nota 19. Fravasii sunt sufletele celor dreți, în și același timp arhetipurile lor celeste. În calitate de îngerpăzitori ai credincioșilor, Fravasi luptă împotriva încarnărilor răului. În târzii îi descriu ca pe niște cavaleri înarmați ocrotind cerul. Figura complexă a acestor fravasii pare a fi rezultatul unui lung proces de sincretism religios. Închei nota. Credința este universală răspândită, dar zoroastrienii, ca și alți teologii de dinainte și de după ei, o încadrează într-un sistem mai vast, conform tradiției pehlevii, ormazd a săvârșit frarea omului în aceste ultime 10 zile ale anului. Prin urmare, spiritele frabasii sosesc pe pământ în momentul creării omului și revin la sfârșitul vremilor, în timpul învierii corpurilor. Excele târzii dezvoltă paralelismul între sărbătorile de anul nou și înnoirea eshatologică, în care va avea loc învierea. Cu prilejul fiecărui an nou se primesc veșminte noi, tot astfel cum, la sfârșitul vremii, ormaltele va da celor în viață veșminte strălucitoare. Așa cum am văzut, oirea universală și înghierea trupurilor vor avea loc ca urmare a sacrificiului împlinită către Saosiant, asistat sau nu de Ahura Mazda. Acest sacrificiu eshatologic repete întrucâtva câteva sacrificiul cosmogonic, de aceea el este la fel de creator. Resurrecția și corolalul ei, indestructibilitatea corpurilor, reprezintă o dezvoltare a gândirii eshatologice a lui Zarathustra. E vorba în fond de o nouă concepție a nemuririi. Nota 20. Cele două creații spirituală, menoc și materială, getic, ca și mitologia omului primordial, Gaiomart, vor fi discutate în cel de-al doilea volum. Gaiomart se scrie G-A-Y-O-M-A-R-T. Închei nota.